la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C-112. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații în jurul fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi C-112 ne aduce în jurul versetului 36 al capitolului 15 al i epistolei lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de Dată După ce mai întâi vom citi un mic episod din viața marelui David Livingstone Citeam undeva sub titlul Căutare că în anul 1871 Direcția ziarului New York Herald a trimis în Africa pe ziaristul Stanley Să-l caute pe misionarul Livingstone de care nu se mai știa nimic de 5 ani de zile după multă căutare, pe data de 10 noiembrie aceluiași an 1871, l-a găsit la Ujiji, lângă lacul Tanganyika. Era într-o dimineață când unul din ajutoarele sale a alergat în coliba lui Livingstone și l-a anunțat. Vine, vine un englez! Când a ieșit o Livingstone din colibă, a văzut o întreagă caravană cu drapelul american și în frunte un om alb. S-a gândit că e vreun mare negustor care a ajuns pe acolo. Nu știa că el este cel căutat. Când a ajuns la el, Stanley a întins mâna zicând, presupun că sunteți doctor Livingston. Ziaristul adusese multe alimente. Tocmai de acestea avea nevoie misionarul, căci din pricina lipsei de alimente slăbise era doar o umbră de om. Și în jurnarul său a scris după aceea, în starea mea în care mă aflam, mă simțeam ca omul care a coborât de la Ierusalim la Erihon și a căzut între hari.” dar nu aveam nicio speranță să treacă preotul, levitul sau samariteanul pe aici. Dar când Duhul meu a fost doborât cu totul, atunci a sosit bunul samaritean. Ce preț mare au plătit unii oameni ai lui Dumnezeu, din dragoste și din râvnă pentru a duce Evanghelia celor pierduți, a o duce așa cum a poruncit Mântuitorul până la marginile lumii. Cu ce preț a plătit și acest mare erou al credinței, Ducerea Evangheliei acolo unde nu fusese dusă niciodată. iată ajuns la clipele de deznădejde, de însingurare și epuizare fizică. Cu multe suferințe s-a plătit ducerea veștii Evangheliei către mulți din oamenii lumii acestea. Livingston a împlinit cu prisosință ceea ce Pavel spune la Coloseni 1.24 prin cuvintele Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Într-adevăr, Livingstone împlinea și el în trupul lui ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru trupul lui biserica de pe continentul african prin aceea că, îndurând suferințele pe care le-a îndurat, a putut să ducă vestea suferințelor lui Hristos pentru mântuirea lor, deopotrivă ca și pentru mântuirea noastră și a americanilor. Fraților, și noi suntem chemați fiecare în parte, indiferent de cât preț ni se dă din partea oamenilor, suntem chemați și noi fiecare în parte să împlinim prin suferințele noastre ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos în vederea mântuirii celor din jurul nostru. De multe ori suntem chemați să răbdăm nedreptăți strigătoare la culme, dacă vreți. Suntem chemați să suferim prigoniri, suntem chemați să suferim umeliri și toate acestea fac parte din ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru ca cei din jurul nostru să poată ajunge și la cunoștința Evangheliei. Prin suferințele pe care le suferim noi pe nedrept, ei pot să vadă suferințele Domnului Isus Hristos pentru mântuirea lor și în felul acesta ne împlinim menirea noastră pe pămâni. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, descoperindu-ne tot mai mult această cinste măreață de care ne-ai făcut parte de împreună lucrători cu tine, ca prin suferințele pe care le vom suferi temporal aici, să putem să ducem vestea bună a Evangheliei celor din aproape și celor din depărtare. Amin. Când încercările prea grele mi se par, Și zilele prea lungi, poverile prea mari, Ne mântăie Iisus, El se și pe noi mi să să stărgă crema când vom vedea pe noi fața lui Isus, ne cazăm creu de aici, îl vom uita. Atunci va lumina, Deci lucrător fii brav, Nu despera. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 36 de la 1 Corinteni, capitolul 15, care astfel grăsuiește. Nebun ce ești, ce sementu nu înviază, dacă nu moare mai întâi, versetul acesta este o urmare a versetului 35 în care Pavel pune întrebarea, dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Suntem deci în epistola lui Pavel către Corinteni în capitolul 15 unde se vorbește în mod deosebit despre învierea morților, despre învierea lui Hristos. Și aici apostolul Pavel aduce un argument foarte puternic prin cuvintele ce sementu nu înviază dacă nu moare mai întâi, o lege foarte bine cunoscută pe întreg pământul. Într-adevăr. Pare cam tare cuvântul pe care îl folosește Sfântul Pavel, aici adresându-i celui ce pune la îndoială adevărul despre înviere, zicând, nebun ce ești. Nu-i vorba aici însă de o insultă, ci ca să-i arate cât este de fără pricepere. Fără credință, oamenii nu pot pricepe lucrurile lui Dumnezeu și nici chiar cele fizice. Păcatul strică mintea omului încât el nu mai poate pricepe adevărul. Înfruntând pe filozofii vremii, Sfântul Apostol Pavel spunea V-ați că sunteți înțelepți și ați înnebunit. Așa este la Romani 1 cu 22. Pentru că trăiți după poftele inimii voastre, de aceea Dumnezeu v-a lăsat pradă necurăției, găsiți la Romani 1:24, Și în voia minții voastre blestemate, Romani 1 28. Vă socotiți singuri înțelepți, vă luați doar după mintea voastră și de aceea nu ajungeți la adevăr. Credința dă altă înțelepciune, altă minte, pentru că i-a pune mai întâi viața în rânduială în ceea ce privește păcatul, adică rezolvă această problemă grea prin Mântuitorul Isus Hristos care a spășit prin cruce păcatul omenirii întregi. Întrebarea pe care o puneți voi despre înviere, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce, nu poate primi un răspuns mulțimitor pentru voi pentru că nu aveți cu ce să-l primiți. Vă trebuie o minte nouă pe care o puteți căpăta de la Domnul Isus Hristos prin credință și pocăință. Învierea trupurilor este un adevăr descoperit nouă de Dumnezeu. Mintea noastră nu-L poate pătrunde, dar dacă ne-a fost descoperit de Dumnezeu ca o făgăduință, se va împlini sigur la vremea potrivită. Dumnezeu va face această lucrare așa cum știe El. Este o minune, fără îndoială, însă Dumnezeu poate face minuni. El care ne-a făcut din nimic, cu cât mai iscusit va fi, dacă putem să folosim termenul acesta, să ne aducă înapoi din moarte. De fapt, natura însăși e plină de minuni. Oamenii sunt porniți să le tăgăduiască. Cine poate să explice tot ce este în natura pe care o vedem cu ochii, care cade deci sub simțirile noastre? În ea se petrec o mulțime de lucruri care întreg putința de înțelegere a minții noastre... Și dacă este așa, atunci de ce se mai pun întrebări din acestea ca și cum Dumnezeu n-ar putea să împlinească ceea ce este scris? Într-adevăr, nu este destul să știm că un lucru l a spus Dumnezeu în cuvântul lui pentru a fi siguri că el se va împlini? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spunea Domnul Isus la Matei 24 cu 35. Cum se va împlini, este treaba lui Dumnezeu și se prea poate ca mintea mea să nu poată pricepe, fiindcă este limitată. De aceea mă mulțumesc să știu că așa spune Dumnezeu. În calea adevărului învierii trupurilor stau într-adevăr multe greutăți, dar ele sunt pentru mintea noastră, nu pentru Dumnezeu. Una din aceste greutăți constă în faptul că trupul se preface în țărână, dar oare pentru Dumnezeu lucrul acesta este o greutate? Zice Sfântul Chiril al Ierusalimului, nu cumva Dumnezeu care ne-a creat din nimic, nu poate să ne ridice din nou din neființă când are deja existențele ce s-au sfârâmat? Tot Sfântul Chiril zice mai departe, după cum vezi e iarnă, pomii stau ca morți, unde sunt frunzele smochinelor, unde sunt strugurii viei, cu toate că acestea sunt moarte iarna, totuși primăvara înverzesc. Când vine timpul, li se dă viață tuturor. Mormântul, zice un om al lui Dumnezeu, este o garderobă pentru cei ce sunt credincioși. Pui acolo hainele de purtare, care sunt și hainele de suferință, pentru ca să iei de acolo, la glasul Domnului Iisus Hristos, haine de sărbătoare, trupuri slăvite. Așadar, versetul 36 spune limpede, ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și duhovnicește, lucrurile stau la fel. Și ce adevăr puternic este acesta? Nimeni nu poate învia la o viață nouă împreună cu Hristos, nimeni nu poate fi o făptură nouă, dacă mai întâi nu moare ca om vechi, dacă nu este răstignit față de lume, cum se arată la Galaten 6 cu 14. Întâi moartea, apoi învierea. Dragul meu, dacă nu se observă viață nouă, viață din Hristos în tine... E semnul că n-ai murit cu adevărat, adică n-ai primit cu adevărat moartea lui Hristos în viața ta. Trăim viața cea nouă numai în măsura în care suntem morți față de cea veche. Mi se pare nimerit aici să recit trei strofe dintr-o poezie care este foarte pertinentă la subiectul nostru de subtitlul Din ce se hrănește omul cel nou? Să nu aștepți să vezi putere sfântă,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 cel strângi cu drag la piept, în loc să-l lași acolo, în groapa lui de veci. Căci firea ta cea veche și eu tău cel vechi sunt cuiul lui pe perea, pe care vechiul șarpe: Când se mai dragă lumea, atunci îl își atârnă produsului ce împarte miros și iz de moarte. Vreau să repet strofa a doua, care este plină de însemnătate. Să o ascultăm din nou. Căci viața în care eul și firea lui cea veche n-au fost înjunghiate și puse în mormânt, sămânța învierii nu va avea de unde să încolțească dacă nu-i mortul în pământ. Revenind la versetul nostru, citim versetul 37, acum din 1 Corinteni 15. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Vedeți, sămânța trebuie semănată, trebuie îngropată în pământ, căci altfel nu poate răsări din ea o viață nouă cu o nouă formă. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Datorită unei lucrări tainice, datorită morții vechii semințe, iese o nouă viață care nu seamănă deloc cu forma pe care a avut-o sămânța. Așa sunt lucrurile. Sămânța nu este un scop, ci un mijloc, care duce la scop. Viața prezentă este sămânța vieții viitoare. Și după cum sămânța veche are un trup al ei care nu seamănă cu viața nouă răsărită din ea, tot așa și la înviere, cei credincioși vor primi trupuri noi de slavă. Și cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță, după cum vedem la a Petru 1 cu 23 și la Luca 8. 11. Cei născuți din nou prin sămânța aceasta au formă nouă deosebită de aceea a cuvântului. Versetul deci spune versetul 37 Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Vedeți? Semeni pocăință, răsare o viață curată și sfântă, semeni smerenie, Răsare înălțare în locurile cerești împreună cu Hristos, cum vedem la Efeseni 2 cu 6. Semene ascultare de Dumnezeu, răsare fericire și o dulce părtășie cu Dumnezeu, cum vedem la Iacov 1, 25. De multe feluri este semănatul, să avem grijă, mare grijă la ceea ce semănăm, unde semănăm și cum semănăm. Să avem grijă, mare grijă, ca să ne pregătim pentru clipa când vom fi semănați, Căci toți vom fi semănați în pământ. Dacă sămânța, viața a fost bună, vom avea parte de o înviere bună spre fericirea noastră veșnică. La versetul următor, la versetul 38 din 1 Corinten 15, apostolul continuă să spună. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Punerea în mormânt a trupului celui credincios înseamnă o semănătură. Dar așa cum s-a arătat în meditația dinainte, ceea ce este pus în pământ nu seamănă deloc cu ceea ce răsare. Tot așa, la timpul potrivit, Domnul Isus va scula pe toți cei din morminte. Credincioșii vor primi un trup de slavă, un trup care va rămâne veșnic. De subliniat sunt aici două gânduri din versetul de față. 1. Dumnezeu dă trupul cel nou, nu pământul și nici întâmplarea. În spatele oricărei lucrări se află Dumnezeu. Iar, al doilea rând, fiecarei semințe îi dă trupul ei, nu al altei semințe. Atâta timp cât sămânța rămâne neîngropată în ogor, nu poate primi trup. În urma Îngropării în ogor, învelișul seminței se nimicește și viața acoperită de înveliș își primește adevăratul ei trup. Orice sămânță are trupul ei, pe care îl primește numai după ce este izbăvită de înveliș. Dar, vedeți, nu toate învelișurile ascund în ele germenele vieții și de aceea, chiar dacă sunt îngropate în ogor, nu primesc trup nou. Multe învelișuri sunt seci. Cei credincioși sunt semințe care vor primi trupuri la vremea potrivită. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el, citim la 1 Ioan 3,9. Ce fel de sămânță avem în noi? Sămânța lui Dumnezeu. În învelișul trupului nostru de carne este ascunsă sămânța lui Dumnezeu și această sămânță, dacă este îngropată în ogorul lucrării lui Dumnezeu, va primi trupul potrivit și adevărat, va putea aduce rod însutit și va trăi veșnic. Dar multe învelișuri sunt seci și nascund în ele sămânța de viață. Numai cine are în el sămânța lui Dumnezeu va putea rodi acum și va primi un trup veșnic la înviere. Dumnezeu dă trup numai seminței lui care este în noi și trupul nu se poate primi decât în urma îngropării în ogorul lucrării Evangheliei și în urma înmormântării omului vechi împreună cu Hristos. Într-adevăr, trebuie să fim morți împreună cu Hristos ca să putem învia împreună cu El și să primim un trup slăvit ca al Lui. Atât îngroparea în ogorul lucrării, cât și îngroparea firii vechi, trebuie să aibă loc în fiecare zi. Dacă așa stau lucrurile, atunci moartea este moartă și nu mai avem nicio teamă de ea. Putem spune că apostolul Pavel, dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ca să fim îmbrăcați cu celălalt, cum găsim scris la 2 Corinteni 5 cu 4. Sau, la 2 Timotei 4.6, sunt turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Dragul meu ascultător, ai și tu sămânța lui Dumnezeu în tine? Ești tu născut din nou? Dacă da, atunci vei primi trupul adevărat al seminței lui Dumnezeu și te vei bucura de viața veșnică împreună cu Dumnezeu. La versetul 39 găsim explicațiile în continuare după cum urmează. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. După cum în împărăția văzută, în împărăția fizică a lui Dumnezeu există o varietate așa de mare de forme că te minunezi privindu tot așa este și va fi în împărăția nevăzută, spirituală a lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui a găsit cu cale să creeze varietatea formelor pentru a da frumusețe și desăvârșire lucrării sale și, astfel, fericirea în care trebuie să trăiască făpturile create de el să fie tot mai mare și mai proaspătă cu fiecare clipă. Da. Pentru noi, fapturile sale a creat Dumnezeu atâtea forme de viață ca să fim fericiți și tot mai fericiți. Trupurile pe care Dumnezeu le va da la ambiere vor fi de multe feluri, și nu va fi deosebire numai între drepți și păcătoși, ci, așa cum spune și Sfântul Iangure de Aur, chiar drepții se vor deosebi între ei. Tărmăcind acest verset, Sfântul Grigorie de a zice: cum la prima creațiune nu i-a fost greu înțelepciunii lui Dumnezeu să facă nenumărate feluri de trupuri, de cuvântătoare și necuvântătoare, dezburătoare și târătoare, precum și cele văzute pe cer, soarele și stelele, așa nu-i nu va fi cu neputință lui Dumnezeu nici la învierea trupurilor noastre de a le da forma pe care o vrea El. Și cu cât mai ușor va fi acum când forma se dă din ceea ce este față de atunci când totul a fost făcut din nimic. Încheiat citatul. Nu orice trup este la fel. Adevărul acesta se potrivește și în marea comunitate a credincioșilor Domnului Iisus în biserică unde există felurite daruri, dar toate urmărind același scop, slava lui Dumnezeu. Să nu fim geloși pe cei care au un dar deosebit, care ni se pare mai mare decât al nostru și pe care stăpânul l-a dat. Cu cât sunt mai felurite darurile, cu atât biserica se zidește mai bine și mai slăvită. Cu cât sunt mai multe felurite trupurile la înviere, cu atât va fi mai frumoasă împărăția lui Dumnezeu. În versetul 40 de la 1 Corinteni 15 citim Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Împărăția lui Dumnezeu are două laturi principale, latura fizică și latura spirituală. Din punct de vedere al desăvârșirii, amândouă laturile sunt la fel. Creațiunea fizică este desăvârșită pe treapta ei, cum este și creațiunea spirituală lumea duhurilor pe treapta ei. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu este desăvârșit. Nimic nedăsăvârșit nu iese din mâna lui. Sunt diferite trepte ale vieții și toate sunt desăvârșite. Unele sunt inferioare, altele superioare, dar fiecare treaptă este desăvârșită în felul ei. Începând cu treapta plantelor și până la treapta îngerilor, toate sunt trepte ale vieții. Strălucirea lor însă este deosebită. Lumina este desăvârșită, fie mică, fie mare. Gândul acesta îl împărtășește și Sfântuia în gură de aur, în Omiria 41, la 1 Privind trupul omului, rămânem uimiți de arcătuirea lui desăvârșită. Totuși, el este pe o treaptă inferioară, față de un trup ceresc. De aceea spune versetul tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. În împărăția veșnică a lui Dumnezeu care va veni, materia nu va dispărea, ci doar va fi curățită și înnoită, deci vor fi ființe materiale. La înviere vor fi multe ființe, mulți oameni care vor primi un trup material, dar veșnic, așa cum ar fi fost trupul lui Adam dacă n-ar fi păcătuit. Alte ființe însă vor primi trupuri cerești. Cei chemați acum la mântuire, adică începând de la pogorârea Duhului Sfânt și până la venirea Domnului Iisus a doua oară, fac parte din biserică Mireasa lui Hristos și ei la înviere vor primi trupuri cerești asemănătoare cu trupul Mirelui lor. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Iată dar, frații mei, la ce har suntem chemați noi. Aceasta este învierea mai bună despre care vorbește Scriptura sau ceva mai bun decât ceea ce le-a fost pregătit Dumnezeu dreptilor din vechime, cum găsim la evrei pe 35 și 40. Dacă trupurile pământești sunt minunate, păi cum vor fi trupurile cerești? Oricât s-ar trudi mintea noastră, nu va putea să-și închipuie cum sunt trupurile îngerilor sau cum este trupul slăvit al Domnului Isus. Și noi vom primi trupuri slăbite dacă vom rămâne credincioși până la sfârșit. Mântuirea noastră nu este deplină până nu va fi mântuit și trupul, căci trupul pe care îl pultăm trebuie să fie înlocuit cu un alt trup. Atunci fericirea va fi deplină, plină, căci nu va mai fi teama de Cădere. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului C112. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru toate gândurile minunate pe care ni le-a prezentat și cu prilejul acestor meditații. Aducem din nou aminte ascultătorilor că este datoria fiecărui credincios să verifice toate meditațiile acestea, toate gândurile care s-au prezentat cu cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu și ne este descoperit că se potrivește, să le primim cu bucurie și să le aplicăm în viață. Iar dacă anumitor explicații și anumitor gânduri nu le găsiți corespondent în Sfânta Scriptură, lăsați-le deoparte. Cu prilejul încheierii programului C112, dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii cu toate binecuvântările pe care ni le-a pregătit în Domnul Isus Hristos. Amin. Slavit, da ai ieșit Iisuse din mormânt. atunci a, cunoscut, a Aci cei de pe pământ, căci viața mai plină de lumină a fost tu din moarte ai tănit viață. O zi ce va la une verșei dină ca i frâng puter până de păcat. Îți o lauda Maria accea Isus